Välkomna till en utavsnitt avsnitt av Fyrkantiga ögon Då var det torsdag igen För oss, Som det är när vi spelar in i alla fall Ja, men vi kan väl säga torsdag Det kanske, kanske kommer ut så här att torsdag kväll innan tolvslaget Det vet inte jag Ja, just det Bra I alla fall så äh, hade vi tänkt att äh, Vi skulle äh, kanske inte välja ett speciellt spel Eller en speciell genre idag Utan vi ska helt enkelt... Äh, för att avslöja dagens ämne väldigt snabbt Vi ska prata om spel och film som vi gärna återvänder till mm. Alltså som vi tycker om att titta på flera gånger Eller spela flera gånger Ja, och det kan vara sånt vi spelar Det, det kan ju vara olika tidsintervall tänker jag i alla fall Det kan vara allt från en gång om året Eller sånt där som så man alltid återvänder till mm, Hyfsat regelbundet ändå Ja, precis det tyckte jag också, det var ju du som kläckte idén för mig bara för någon dag sedan när jag tänkte, jävlar vilken bra idé. Mm. Det är rätt kul för det ger ju möjlighet att välja rätt friskt, Ja tänker jag. Och det kan bli ganska gött och roligt och spontant. Och därav valde vi att på ganska kort varsel köra på det här ämnet. Och eftersom vi är ju väldigt förtjusta i det här med att ha ritualer och rutiner så börjar vi med, som vanligt om Vi börjar med dig Joel Om du har sett någon bra film det senaste Eller spelat något roligt spel det senaste Jag fortsätter Att spela The Division mm. Och det pratade jag lite om redan förra veckan Så därför kan jag nu Istället säga att jag har kollat på Sharknado 3 <laughs> För att äntligen ha fått se Allihopa då, mycket så Ah, ja visst. Uh, och det är ju På sitt uh, märkliga sätt Det är ju den där snubben från Beverly Hills Är ju med allihop Den gamla serien Är det Jason Priestley eller vad heter den? Nej, den blonda killen med, uh, Inte en av de allra största rollerna tror jag inte uh, Jag tittar ju inte så mycket på Beverly Hills Men ja, ja, det som är han, med den där uh, Snygga tjejen Han så ser lite grann ut som en ung James Hetfield Med kort ah, hår Ja, just det Mm han som har typ läst och skrivsvårigheter Var det någon stor artikel om för något tag sedan Ja, det är möjligt Varför det är nu är relevant Men bara så att jag har <laughs> koll för min egen del Av vem det är mm. Han han ja. Och Tara Reid är också med då. Ah, det är bra par där som gör huvudrollen Men han är med i alla de filmerna eller? Ja, just det ah, okay. Och det är exakt samma sak I varje film då Tornados och hajar vem fan kommer på ett sånt koncept? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Samtidigt som jag gillar idén. Mm. Jag har inte sett filmerna, så du får gärna berätta lite. vad. Ja, alltså det är ju, om du förstår hur man säger, som bäst eh, B-film. Men de är väldigt medvetna om eh, att det ska se ut och vara så dåligt som möjligt. Okay. Egentligen, så med effekter och skådespelareinsatser så det blir ju en väldigt sån där medveten skärm över att det är ganska när de här filmerna gjordes på typ 70-talet mm. skräckisarna, det är en hyllning till dem lite så som Tarantino och Rod Rodriguez gjorde med de här Grindhouse-filmerna aha, okej okay. lite så kan jag väl tycka att det ändå är men är det här en grej med hajfilmer? För det där har jag nämligen ingen koll på För hajen känner ju till såklart mm. Det är Spielberg som gjort ja, den, just gjort Men att det är liksom var, mm. Det finns ju zombiefilm Eller vampyrfilm eller monsterfilm ja. eller... Nej men alltså det kommer ju Alltså flertalet Nya hajfilmer Varje, varje år mm. Det är väl eh, Ett koncept Som kanske är ganska lätt att göra Film på Mm. Folk badar Folk är rädda för hajar Vi gör hajfilm Kanske också är relativt lätt att animera Ifall man har datanimerade hajar till exempel Ja just det Jag tror att det är tacksamt att hålla nere kostnaderna På hajfilm Därför kommer det nog så mycket hajfilm Men det finns ett underhållningsvärde Förstår jag eftersom det verkar ju onekligt För jag har ju hört talas Om i alla fall Sharknado Men är de populära, eller hur funkar det? Eller? Ja, Sharknado-serien har nog blivit väldigt populära. Nej, hipster -grej tror jag inte att det är, för det har varit populärt under så lång tid. Mm. Och då kan det ju inte vara en hipster-grej, tänker jag. Nej, nej, okej. Okay. Men det finns ju väldigt, väldigt varierad kvalitet. Mm. De är ju... Alltså, jag säger ju en klass för sig. Det är ju en bra film på riktigt. Ja. Och sen finns det High-film som är... Underhållande och rolig i olika grad. Och ibland är det bara jättetidåligt. Jätte <laughs> Okej. Okay. Jag, måste säga att jag har, har ju både hemma på Blu-ray Snow Sharks och Sand Sharks. Alltså, det är hajar i sand och hajar i snö. Alltså, det är ju så bizart och även ganska roligt på något sätt. Så att det, det är ju sevärt ur ett underhållningssynpunkt. Det känns som att det är såna här typer av monster som skulle kunna finnas i någon eh, science fiction rollspel. Alltså ett japanskt RPG typ något senare Final Fantasy med någon mm. tuffig haj som simmar i sand. Ja, precis. Är de bra då? Underhållande. Okej. Okay. Det är en viss skillnad på något sätt. Det är svårt att förklara skillnaden men att underhållande, att de är ändå lite, det är trevligt att slänga på en söndag Mm. Och bara sitta och fnissa lite åt allt. Eh, funkar det typ som bakfyllerfilmer? Ja, precis. Det kanske vi borde ha som ämne någon gång, bara rent av bakfyllerfilm. Mm. Det låter inte helt korkat. Eller ja, dagen efterfilm kan vi kalla det. Man mm. måste ju inte prompt vara bakfull. Det kan vara efter, inte vet jag. Ett saft kalas, eller... <laughs> ja. eller. Ja. Eller lång jävla fika. Mm. Eller om man bara är jävligt trött ändå och vill slöglo på en film och flukta i sin telefon på lite Facebook-grejer eller mm. någonting. Men i alla fall, Sharknado 3 finns just nu på Netflix. Så behöver jag egentligen inte ha sett de två andra. Utan om du blir lite nyfiken så kan du ju titta på den. Jag ska ha detta i åtanke. Mm. Så ja. Och det är, ja, det sa du ju för fan förut som är jävla trög huvudet, Att du har spelat... Du Division fortsatt nu mm. i veckan bara. Men då kommer det längre i alla fall ja, ja, det är ju endgame nu som man brukar säga. Ja. Så nu ska vi, det har jag inte kört så mycket än utan det ska väl tänka att det blir här nu i dagarna kanske. Vad innebär endgame då? Att det är sista uppdraget eller? Nej, att sista det... uppdraget är ju avklarat alltså material efter eh, sista uppdraget. Mm. Eh, och i The Division så är det ju bättre loot eh, Bättre gear Som man är ute efter ja. Det finns ju ingen raid än Men det är säkert det är något I alla fall något raid liknande på gång I de här expansionerna som kommer framöver mm. Kul Ja Jag har inte sett på så mycket film Jag har däremot Kollat på Är det fjärde säsongen Av American Horror Story Aha, Den som heter Freak Show jag har tappat kollen på den Jag har ju bara sett den första mm. Så det är, Men jag har tappat bort namnen på dem Men andra säsongen vet jag ju Det är när de är på det där Asylum Ja, precis Sen Nej, jag vet inte Trean är väl med häxorna, eller? Ja, coven. Aha, aha Det är med häxorna okay. det, är, det är väl något sådant här Vad det heter, alltså en mm. sån sällskap Ja, ja uh. Och första säsongen kan jag ju säga att den tycker jag än så länge är bäst. Mm, den är ju riktigt vass. Eh, sen, sen tycker jag, om jag ska rangordna den, sen kommer andra säsongen. För den var jävligt spännande, kanske inte så läskig på samma sätt, men den mm. var jävligt spännande. Ja. Eh, och sen fjärde säsongen kommer efter det, och ja. så sist tredje säsongen. Mm. Tredje säsongen är inte på något sätt dålig, men den är inte riktigt lika stark som de andra. Ja, okay. Den känns mer som, den känns inte alls skräck. Det känns, känns mer som typ Heroes eller någonting. Och sånt där att det är tjejer med superkrafter. Okej. Okay. Det är typ det. Ja. Men fjärde säsongen, det är väl inte så mycket läskigt, så här monsterläskigt. Utan det är väl mer fokus på hur läskig människan kan vara. Okej, okay. ja. Den här stigmatiseringen av människor med någon form av missbildning eller funktionshinder och... Såklart så är det ju en hel del mord och sånt där. My mycket psykopati i den. Ja, okej. Okay. Skulle jag väl vilja säga. Kanonbra faktiskt. Härlig stämning också. Mm. De säger också att de förr eller senare kommer att knyta ihop säcken och de, de här säsongerna på något väldigt finurligt sätt. Mm. Så det ska ju bli intressant att se ifall de närmar sig det nu. Ja, det kan man se redan i fjärde säsongen att de knyter ihop lite med andra säsongen. Ja, okej. Okay. För andra säsongen utspelar sig, tror jag, någonstans i början på 60-talet. Och fjärde säsongen utspelar sig i slutet på 50-talet. Mm -hmm. Så man får, man får en liten, en liten koppling där. Mm. Mer än så ska jag inte säga. Nej, okej. Okay. <laughs> Och så sent som igår faktiskt så satte jag mig med en gammal Gamecube-klassiker faktiskt. Mm. En av de tidigare spelen, en release-titel tror jag till och med att det var. Det är Luigi's Mansion. Ja, okej. Okay. Det kommer jag ihåg att eh, det var väl en launch title då. Ja. ja. Kommer du ihåg den när Gamecube kom att eh, man pratade mycket om att nu är det bara Luigi's tur. Ja. Att eh, vara huvud, i huvudrollen. Och det, det var väl första gången han var helt själv. Ja, och det tycker jag är ganska kul. Eh, att man eh, ändå... Mm. Satsa lite på honom ja. Sen hade vi Year of Luigi Där fan kan ha varit 2013 Då han fyllde 30 Jävlar, det är redan tre år sedan Jag tror det ja, okay. eh, Någon får väl rätta mig Om jag felskickar ett argt mail På Facebook eller vad fan som mm. helst För det var det var väl det året här Wii, U, Luigi Mans, eller, eller, Wii Super Mario Luigi Luigi, Luigi Edition <laughs> Exakt så heter det Ja eh, och det här New Super Luigi U ja, jag upptäckte precis. jag om dagen har blivit en raritet. Mm. Eh, jag fick ju det ett meddelande till dig och det, det som jag inte frågade då men som slog mig är det verkligen ett gott tecken när ett tre år gammalt spel har blivit en raritet. Förstår du vad jag menar? Ja, du menar att... Nej, eh... jag, jag, jag menar att <laughs> alltså, jag tänker att Nintendo vill att det ska sälja i 15 miljoner ex det spelet. Mm. Men istället har det blivit en raritet. Har man valt att hålla nere på den fysiska utgåvan eller har det sålt så dåligt att det blivit en raritet? Det är väl det jag är ute efter. Oj. Jag tror inte att Mario-spel egentligen säljer så jättedåligt. I och för sig har väl Wii U inte sålt så där superbra kanske. Nej. Även om Nintendo själva hävdar att de aldrig har gått back på en konsol eller någonting förut. Eller att de aldrig har floppat. <laughs> men <laughs> Nej. Men det här tror jag släpptes säkert, nu, nu spekulerar jag fritt, men jag tror det släpptes i en ganska begränsad upplaga. Mm. Kanske bara det året om man säger. Ja. Och sen så blev det kanske nedladdningsexklusivt eller att ja, det. det kommer med i ett paket med New Super Mario U och det har ju väl varit så med en del senare utgåvor att de har släppt sådana paket det här spelet medföljer men då är det en nedladdningskod. Ja just det. Så de har väl kanske satsat mer på det och det senaste för det är väl det är väl kanske dyrt att trycka upp en jävla massa spel till en konsol som inte säljer sådär superbra. Mm. Så det kan, det kan vara en anledning. Men ska man ha ett komplett exemplar så får du kanske punga ut med en tusen lapp. Ja, det är rätt mycket alltså. Och när det kom, det var ju lite billigare. Det var inte riktigt fullpris utan det var väl kanske 300-400 spänn ja, ja, någonstans. Det. Ja. Så det har ju ökat rätt rejält i pris. Mm, mer än dubblat då. På bara några år. Så jag tänker, om vi säger då om tio år när Wii U är retro. Ja, Då kan jag tänka mig att det här är de är ett av de dyraste liren. Mm. och Då är jag dessutom väldigt glad att min storebror och hans familj gav mig dig födelsedagspresent. Ja, ja, precis. Och jag tror dessutom att han lyssnar just nu. Så att nu får, kan, kan du suga åt dig mycket av denna beröm du får av oss nu. Ja. Men tillbaks till Luigi's Mansion. Det är väl inget regelrätt <laughs> Super Mario-spel så. Utan det är, vi säger väl att det är ett Luigi-spel. Ja. För att jag fick intrycket av när jag läste om det, vet jag, när det var nytt. Att det, ja, men det kanske är lite som Super Mario 64. Ja. Med att du är i ett stort hus istället för slottet. Mm -hmm. Och att det är små banor då. Fast istället för att eh, boxas och göra ninjasparkar och karate -sparkar, så har man en dammsugare. Ja, lite Ghostbusters typ, fast ja. man drar in, ja, ni vet kanske vad jag menar. Mm. Men det här är väl lite mer så när man är inne i ett i någon håla i Zelda okay. som första spelet, fast du har ingen du har, du har ingen stor värld gå dit och det är bara i det här huset i princip och så får du hitta nycklar och gå in i låsta dörrar och hitta kister och såna grejer. Ja. Och sen eh, suga spöken med den här dammsugaren Som mm. Ghostbusters eh, Och jag kom, jag kom en liten bit Jag klarade en boss och så där och, och jag körde väl En, två timmar Ja, okej okay. Tyckte det var jävligt roligt faktiskt Och är lite besviken över att jag inte testade detta När det var nytt mm. Märks det att jag har några år på nacken? Ja, det gör det väl rent... Nej, alltså det, det, kan ju, det kan ju vara positivt Och det kan ju vara negativt Alltså mm. har det tagit lite stryk Rent alltså, i spelmekaniskt Nej, det tycker jag nog inte Nej. Men sen å andra sidan Så tycker jag ju att det är roligt att spela Dragons Lair Till en 2008-bit Jag tycker att <laughs> jo, Bart versus äh... The Space Mutants är ett ganska roligt spel Så jag kanske inte är rätt person Nej, men någon... låt oss säga då, så tycker jag ju jag har ju spelat under året både första Super Mario mm. och Super Mario 64. Då är Super Mario 64 åldrat sämre ja, än just det andra. Så jag menar, det behöver vi inte ha med tiden att göra. Nej. Mario 64 var jag ju så förbannad på kameran så att jag vet inte vart jag skulle ta vägen ett tag. Ja, ja. Alltså... Men, men med så sätt så är det inga problem tycker jag med Luigi's Mansion. Det är väl mm. kanske lite mer eh, overhead view. Ja, okej. Okay. Inte, inte helt som i Zelda, men alltså att... Eh, man ser rummet ganska tydligt. Det är inte det här att man ska zooma och vrida på kameror eller sådär. Mm. Utan det, det, det är ganska rakt på sak. Man ser allt. Ja. Så det, det är ganska lätt så sett. Mm. Sen, sen får man ju se till att bli ganska bra på att fånga vissa spöken och sådär. Man ska lysa på dem i ficklampan. Så man kan se deras hjärtan. Och då kan man suga i dem med dammsugaren. Okay. Och då får man kämpa lite som när man fiskar ungefär. Ja att det går åt motsatt håll som spöket vill rymma åt samtidigt som det suger i det. Och då är den en livmätare som räknar ner. Mm. Jävligt kul. Härlig stämning också. Lite sådär syraaktigt, syraaktigt. Mm -hmm. Jävligt eh, kuslig musik. Och en effekt som jag tycker gör spelet jävligt mysigt är att Luigi själv går och visslar och nynnar med till musiken. <laughs> ja. Det är jävligt skärmigt faktiskt. Ja, ja, just det. Så att jag tror inte att det spelet är så fasligt dyrt idag heller. Så det kan man säkert få tag på. Ja, okej. Okay. Sen vet jag inte om Nintendo har börjat med att man kan köpa Gamecube-spel på um, Nintendo-affären där. Ja. Wii U. Nej, det, ja, det får man... Jag har inte varit där inne på jävligt länge. Jag har inte spelat min Wii U på länge. Så det kanske finns där. Mm, okej. Okay. Men annars så kan du säkert få tag på det för några hundra lappar. Det kan man säkert. Ja. Tradera. Ebay. Ja, ja. Amazon. Kan. Ja. ja, Absolut Så att det, Jag rekommenderar det om man Inte har någonting emot Spela lite spel som ändå idag Vad fan är det, 14 år gammalt Eller något sånt där Ja, det stämmer nog 14-15 år gammalt ja, precis Det lät lite först innan jag tänkte till Men det måste ju stämma Börjar ju om 2002 och någonstans. någonstans mm. Så spelar det Gör det inte, det är inget plattformande som i Mario eller någonting utan det är mer som gamla Zelda i hur man styr. Ja. Och du har en. Det, det är nästan som att Nintendo hade förutsåg smartphone grejen för du har en Game Boy Horror som är då eh, roligt. Eh, eftersom det finns Game Boy Color så har de ändrat lite. Ja, en, ja. <laughs> samma logotyp som du kan ta kort med och sådär och som du kan ha videosamtal i. Okay. Den här galna mm. professorn som hjälper en. Mm. Häftigt, typiskt bra detalj som ingen bryr sig om. Idag? Nej. Nej. <laughs> ja, ja, det var ju innovativt får man ju säga ändå. Då. Ja, men det tycker jag. Mm. Som uh, Silent Hill Shattered Memories. ja När man går runt med en smartphone och tar kort på ingenting och så visar det sig att det är en vålnad där. Mm, det är jävligt häftigt. Men det här har vi pratat om lite va? Det har vi. Ja, jag tyckte jag blev, fan man ihop det här. Det är nog fan, det kan vara förra veckan så vet man inte riktigt vad man har pratat om i den här podden, känner jag. Nej, men, men det är väl kul med lite throwbacks och sånt där då. Kan man vara lite coolig och, eh, kommer ni ihåg när vi pratar om det här och det här? Mhm. Mm det har jag egentligen inte stenkoll på, men det var nog inte länge sedan. Det var Nej. några veckor sedan bara. ja. Men jag tycker vi går vidare nu. Jag har skrivit en liten lista på spel som jag alltid återvänder till. Och eftersom jag är en sån här sjuk människa som kanske behöver vård så har jag en lista på en jävla massa spel. Men många av de här har vi ju snackat om och jag tror nästan att många av dem har också sagt att det här spelar jag många gånger om året. Så att några kan jag ju faktiskt skita i och snacka om och försöka hålla mig till dem som jag inte har pratat om så mycket. ja det låter mycket bra. Och jag kan väl nog eh, våga erkänna eller avslöja snarare att jag kommer ge Amigan lite kärlek idag. Ja, det är ju extra roligt. Jag tror inte att det är jättevanligt att ha spelat mycket Amiga. vågar jag nog påstå idag på det sättet. Nej, jag vet inte heller. Det var ju för min del var det ganska vanligt. Jag är ju uppvuxen med den. Min bror hade en och mina polare hade en Jag hade också en till slut Ja Eller jag har haft flera olika Men jag hade ju aldrig träffat en person som hade spelat Amiga innan jag lärde känna dig Det kanske är ett dalsländskt fenomen, jag vet inte Nej, det är möjligt Tyskt och engelskt fenomen, ja. jag vet inte Ja, säkert Men jag har haft, haft Jag har haft en 500, jag har haft en 2000 Och nu har jag en 1200 Som jag tycker är fantastisk Jag älskar Amiga 1200 <laughs> Ja Ja, fan. Jag vet att jag såg ett filmklipp på en som sa så här x antal anledningar till att äga en Amiga år 2011 då hade han en, en Amiga du vet som ett torn som PC brukar vara mm -hmm. som ändå hade den tidens prestanda som var ungefär som PC ja. och det finns fortfarande folk tror jag som utvecklar det här operativsystemet Workbench tror jag det heter till mm. Amiga det är lite coolt det, är nog, det, det kan jag nog tänka mig en jävla hipster-grej. Ja, det Skitsamma. <laughs> Men lite kärlek ska Amiga få idag. Sen kanske vi tar ett Amiga-avsnitt någon gång. När vi har grottat ner oss lite mer i det. Nu blir det mest spel. Ja. Men jag tycker att du kan få börja med något spel som du återkommer till. Eh, bra start då. För det är ju faktiskt lite så att... Eh, eh, som, om man ska kalla sig för eh, gamer, så... Mm. Så har jag ju de senaste åren egentligen börjat spela väldigt mycket i perioder mm. Tidigare har jag inte spelat så offantligt mycket Nej, det är väl de senaste tre åren typ Ja, det kan man säga Så det här med att återkomma till spel mm. Är egentligen inte en grej som jag brukar göra Om du förstår vad jag menar Ja, jag förstår äh, Sen, det är klart, finns det ju alltid spel som är roliga att plocka upp. Ja. Men det blir inte riktigt, riktigt samma sak. Är du med på att jag menar? Att, att det äh, är nostalgiska man, värdet. Är, nej, nej, nej alltså så här, att jag tänker att återvända till det. Alltså, det här kör jag igenom varje år. Det här spelar jag lite då och då. Ja. Alltså, det, det finns en viss skillnad där. Men äh, jag köpte ju ett Super Nintendo av mm. dig, ja. faktiskt. Och där känner jag ju att Jag har ju fixat Star Wing till det mm. Och det kan jag Spela igenom nu, lite då och då För det har dessutom Ett nostalgiskt värde Och så tycker jag att om I alla fall den lätta vägen Är väldigt rolig att spela igenom För Dessutom tar det ju 45 50 minuter kanske mm. Det har jag aldrig klarat Utan Save States Nej, okay. Nu, nu kom, Det är nästan som att komma ut ur garderoben här Nu Jag har ja. aldrig klarat det på riktigt mm. Där har vi ett sånt spel nu Som jag tänker, sen jag har fått det där Nintendo igen, som jag märker att Det vill jag spela igenom ibland mm. Och det blir nog Kommer ju bli ett par gånger, minst Om året mm. Så Det återkommer jag, återvänder jag gärna till Just nu i alla fall det kanske jag också borde återvända till någon gång för att jag tycker det är jävligt ballt spel faktiskt. Ja. Och just med Super FX som gjorde möjligt att med 3D-polygoner till Super Nintendo mm. visst det kanske inte är så jättesnyggt med dagens mått Matt, men det var ju jävligt cool grej då. Ja, verkligen. Eftersom 3D-spel var väl inte jättevanligt. Nej. Det, det fanns säkert en handfull sådär. Jag vet att det fanns fler sådana den typen av 3D-polygoner Till Amiga faktiskt mm. Stunt Car Racer Är ju ett sånt spel som är Jävligt charmigt och har sådana 3D-polygoner Och ett annat som heter Hunter Okej. Okay. Jävligt coolt, men det är open world Fast tidigt 90-tal Ja, okej okay. Tyckte jag var skithäftigt när jag var liten mm. Men på Super Nintendo Hade jag aldrig sett sånt tidigare Nej um... Jag gillar ju det för att eh, tycker det, det är bra variation i banorna. Mm. Eh, häftiga fiender. Eh, som dessutom känns ganska smarta. Alltså bra AI i det här spelet tycker jag faktiskt att det är också. Mm. Eh, och jävligt maffiabossar. Som jag kanske minns som maffiare än vad jag faktiskt såg att de var när jag spelade under nu. Ja, ja, ja. Eh, lite så, men eh, jo, då, de ger en känsla av att vara jävligt stora. Mm. Ibland i alla fall. Jo, men det kan man hålla med dig om. Det är jävligt stora bossar. Mm. Det var väl inte heller kanske det man förknippade superäntat med stora bossar just. Vi hade ju för sig Kraid i eh, Super Metroid som var jävligt stor. Ja, ja, precis. Det kan man ju lugnt säga. Det var ett bra exempel. Men, men annars så var det väl kanske inte så supervanligt. Och just eh, man kan inte riktigt kalla Starwing för en dogfight-simulator men det är väl mer som ett shoot up. Ja, det Fast tycker jag du också. Du har flygplansstyrning mer eller mindre. Ja. Om man ser bakom. Och ja, och sen att du ska skjuta på väldigt många svaga punkter också. Mm. Det brukar blinka. Särskilt på bossar då. Ser det blinkar ju lite så här blått eller lite gul röd, mm. lite olika. Mm. Nintendo 1 har mig fan bra på att göra bossar i spel som är mer som pussel än bara reflexer och eh, mata attacker eller vad fan det kan vara. Ja, det tycker jag också. Absolut. Och för den som undrar något bra exempel. Spela typ alla jävla Zelda-spel. <laughs> ja. Kanske inte första och andra, men från trean och framåt. Mm. Nu ska vi se. Um, behöver jag nämna att jag återkommer till Super Mario 1, till och med 3 och Super Mario World? Nej. Välj något riktigt riktigt ovanligt som du kan berätta lite ja, om nu. Precis. Så Men vi... ta ett Amiga-spel då Som du tycker om att använda till Och återvända till Ja, det kan vi göra Vi kan väl börja med en av mina absolut stora favoriter Turrican 2 mm. Och uttalet, det vet du fan, tyskt spel Okej okay. Manfred Trenz heter han som har gjort det här Turkan börjar väl som ett spel till Commodore 64 men sen kom det till Amiga och Amiga-versionen är väl rätt jävla överlägsen. Mm. Snyggt så in i helvetet för sin tid när fan kan det ha kommit 91, kanske? Okej, okay. ja. Väldigt många snygga... Det är väl ganska, tycker jag... Just... Men det är ett sidskrollande actionspel i alla ja, fall, eller hur? Ja, ja det, det är det. Men det är också som med många amiga just att det var väldigt många bra färgnyanser i himlen. Sådär. Okay. Och väldigt många detaljer i miljöer och sådana här grejer. Ja. Vilket det här spelet eh, har ganska mycket. Låt man, oss säga, bara ursäkta att jag avrätt, men en, en Amiga, och man ser hur, hur många färger i förhållande till till exempel Super Nintendo kunde den visa, alltså... Uh, bara en mycket kraftigare än ett Super Nintendo rent uh, prestandamässigt på den tiden redan Det är faktiskt en eh, väldigt bra fråga Det är ju lite som idag när man jämför eh, vad fan ska vi säga PS4 och mm. PC ja, mm. till exempel mm. det, det finns Spelen är väl i princip lika snygga men det finns, eh, det finns ju de här skillnaderna, skillnaderna som kan vara Uh, nu är inte jag jätteduktig på CPU och sådana här skit, men uh, Amigans typ 7 megahertz kontra Super Nintendos 3, 4 kanske. Okej, okay. ja. Wow. Så typ dubbelt så snabb. Mm. Och uh, den har betydligt mer i raminne, kanske typ, jag vet inte, 3 gånger så mycket. Okej. Okay. Sen, men, men om vi kollar då färgerna för det är väl det vi kanske pratar mest om att eh, Super Nintendo har typ 250 färger ja. där någonstans. Mm. Ganska stor skillnad från Nintendo 8-bit som inte alls hade så många färger. Ja. Eh, och Amigan har då runt 4000 färger. Ja, det kan visa så pass mycket mer. Plus att du kunde ju uppgradera Amigan med extra ram och sådana Ja, okej. Okay. Ja, ja. Så att om det var spel som var lite mer krävande så kunde du uppgradera den så det är väl ganska taskigt att jämföra de två eftersom Amiga ändå är en dator. Mm. Eh, tyckte de som spelade Amiga på den tiden eh, istället för att skriva på forum satt de på kaféer och sånt och pratade om hur överlägsna de var och hur dum i huvudet man var som man gillade att spela på konsol? Ja, konsol är ju inte lika bra va? för man kan inte programmera på dem. Mm. Man kan inte använda bildprogram. Amigas Paint-program är lite coolare än Mario Paint. <laughs> ja, jo, det ligger ju kanske just i det exemplet. Ja, och sen just att eh, du kunde ju komponera musik, alltså komponera musik på Mario Paint, då sitter du ju med en vanlig, fan vet jag, c skala och petar ut eh, noter i princip. Mm. Det är inte så mycket. Amigan hade ju Tracker-program, Pro Tracker heter det fan hur funkar det alltså, om jag ska programmera musik då använder jag ju Logic liksom, jag är van med att ha det här piano eller en klaviatur som jag går efter sen så finns alla taktslagen sträckade här är väl mer att du får skriva i att du har en lista med massa siffror som går uppifrån och ner eller hur det är och sen ska du skriva okej okay, där ska vi ha ett cis sen kommer det så här många slag där ska vi ha ett eh, d och sen ska vi ha ett fiss där om det nu är fischmodul vad fan det blir. Och då var det väl mer sådana grejer att man fick vara jävligt nördig och duktig på musikteori. Nu kan jag ha total fel sen skulle du ladda in samplingar också från disketter säkert och den ja. här grejer. Ja. här finns ju ljudbanker i datorn men då ja, var ja, det är annorlunda och kanske på Amiga. Mm. Om någon har programmerat musik på en Amiga och kan förklara mer hur det funkar, eh, skriv gärna för att jag gissar nu efter att ha sett eh, Själv faktiskt För jag hade på min 90 megabyte Hårddisk på min Amiga Min Amiga 1200 Hade jag någon sån här Pro Tracker Med eh, lite färdiga låtar Från kända spel faktiskt Kolla på introt Till fan vad det Pinball Dreams mm -hmm. Och då tittade jag, aha kolla där Där har vi, där måste vara basen De eh, tonerna liksom eh, Där har vi trummorna. Alltså, det var lite coolt att se så sett. Mm. Så utifrån hur jag tittade så är det väl någonting sånt. Ja. Man får sitta och skriva i liksom manuellt kanske. Okej. Okay. Och sen får man ladda de här spåren med de här ljuden. Ungefär som vi gör här. Att vi har ett ljud för din mikrofon en, en kanal för din mikrofon och en kanal för min mikrofon. Ja. Eh, väldigt intressant sidospår tycker jag. Ja. Men turgant på. <laughs> Det var ett uh, actionspel i alla fall Jag tänkte att du får den här Perfekta blandning av Super Mario Lite grann i och med att du har De här blocken du kan hoppa med huvudet Och så kommer det ut saker mm. du kan, Nya vapen eller Nya ny, Mera liv eller du kan, Och sådana grejer Plus att det finns fiender Du kan hoppa på som blir platta Jag tror det är en liten homage till Super Mario Så det kan vi ha, ja lite Super Mario är det men främst, tänk dig Probotektor, eller kontra ja. blandat med Metroid. Okej. Okay. Det är upplagt så att du går det är ju banor liksom, punkt A till punkt B bara att banorna är jävligt stora, du kan utforska dem. Ja. Vilket är tycker jag är jävligt kul och kanske lite säga att det är före sin tid vore väl lite dumt eftersom Metroid redan fanns. Men just att det här är .a till .b plattformspel mm. och liksom run and gun som den här sidoschangen av schmupps heter. <laughs> ja, just det. Kanske inte ett shmup i den delen. Typ, ja men lite äventyr att de har lyckats att blanda en jäkla massa och fått det bra. Och du kan få nya vapen, du kan få som spread gun ungefär som i Contra. Ja. Fast den är inte så jättebra. Och sen kan du få ett Annat vapen som heter Bounce, det är bollar som studsar. Mm. Stora bollar och så nuddar den väggen så blir det många små bollar som studsar på väggen. Okay. Skit dåligt vapen. <laughs> Jaha. Och sen finns det laser. Du skjuter en stor jävla laserstråle. Eller stråle, det ser ut som ett stort eldklot ja. som bara rensar allt. Gött. Och håller du inne knappen, för det är bara en knapp på Amiga, mm. eller två knappar om man hade privilegiet att köpa en sån handkontroll. Du kan, om du håller inne knappen, fire-knappen då kommer en stor laserstråle som du kan skjuta åt alla riktningar. Mm -hmm. Och där är animationen förvannat snygg. Gött. Jävligt bra flyt i animationen på det spelet. Ja. Och eh, kanske det bästa på hela spelet, det är den förbannat bra musiken. ja, ja. det jag minns jag att vi har pratat om du och jag förut, att musiken är jävligt bra tror hur mm. Chris Hulsbeck. <laughs> Ja, en tysk. Ja. Han ser ut som att man har försökt att släcka en skogsbrand med en skruvmejsel. Nej, det gör han inte. Men jävlar vad bra musik han gör. Mm. Och han hade det är ju faktiskt viktigt, särskilt. Det är så alltså viktigt i spel. Det är ju en stor del. Ja, idag musiken. idag är det ju en massa orkesterarrangemang och så där pampigt som i film. Mm. Men förr fick man nog satsa mer på att ha stämningsfulla melodier på grund av begränsningarna. Ja, just det. Inte minst i gamla Nintendo-spel, mm. tänker jag. Ja. Så att om man gillar Fan vet jag Petro Boys, Depeche Mod och New Order Då gillar man musiken i turrikan Ja Sån härlig tysk elektropop Fet Jävla elektropop ja. Men det är väl kort turrikan mm. Nu kan du ta ditt nästa spel Ja alltså som jag sa Tidigare då så har jag inte så många Spel Nej. Men... Jag har ju istället valt att skriva ner Lite fler filmer men ta en film nu då Ja, som jag brukar titta på ofta Och nu fick jag ju äntligen chansen att prata om den här filmen Jag skulle tro att jag ser den här filmen fyra gånger om året mm. Det är en film som jag alltid kan titta på, nästan om det är så om jag har sett den en lördag så skulle jag nästan kunna se den på söndagen igen Okej okay. Så jag tror att jag räknade lite på den så att och jag räknar att jag har sett den fyra gånger om året. I typ 20 år. Mm. Jag, jag tror jag har nog sett den här filmen hundra gånger, kanske. Och överdriva. Hur sjukt den låter. Men alltså, jag har sett den extremt mycket. Det är dit jag vill komma. Ja. Och det är ju naturligtvis Kurt Olsson-filmen. <laughs> jag tänker jag någon såhär episkt jävla mästerverk. <laughs> Kurt Olsson-filmen. Ja, men det är, det är ju... Topp tre över svenska filmer som gjort. gjorts. Åh jävlar. <laughs> Kurt Olsson. Ja, eh, jag såg jag på julkalendern jag var typ tre år sedan jag har inte jag sett Kurt Olsson sedan dess. Nej. Eh, jag tror ju att... Eh, farsan har ju alltid gillat Kurt Olsson. Ja. Så jag vet att när jag gick väl i skolan då i alla fall... Eh, när det var eh, rena rama Rolf som gällde varje söndag när mamma jobbar. Ja, oh, mellan mellanstadiet gick ja. jag i då. Mm. Och sen vet jag också att jag har eh, sett Lasse Brandeby slash Kurt Olsson live. Åh oh, jävlar. Några är... gånger. Sådär. Så att jag, han blev en person som jag tycker är väldigt rolig. Mm. Och av att jag tycker att filmen är så fantastiskt rolig. <laughs> eh, tror också att jag kanske... Att det, det blir ju lite igenkänningshumor. Ja. Alltså, Kurt Olsson är ju en, en jubelidiot. Och det kanske inte jag är. Men alltså han sätter sig ändå i situationer som jag inser att jag är fullt kapabel att hamna i själv. Ja, men det kan men, jag tänka mig. Lite så. Uh, så det är... Jag har ju sagt det några gånger också att... Um, om jag får en veckas träning på mig... Mm. Så tror jag att jag skulle kunna skriva ner hela manuset. Åh oh, jävlar. <laughs> För nu har vi sagt så att när jag, när jag sitter och tittar på den så har det nästan blivit så att eh, jag vet ju precis vad som kommer härnäst. Men nu mm. vet jag, ju, jag vet ju vilken dialog som kommer. Alltså att jag har lärt mig den så oerhört bra utan till. Mm. den bästa du... karaktären i filmen det är ju Olle Olsson. Kurt Olsons farsa. <laughs> Som är en man som har lidit oerhörda smärtor över att hans sen är så, son är så korkad. Ja <laughs> han, han sitter och skriker. Vad har jag gjort för att få en sån son? Han är inte klok. <laughs> Men han har hoppat av skolan med två veckor kvar till realexamen. Det är lite Tio dagar faktiskt. Roboten. Och Lite kul som som har jag nog sett mm. eh, sen är jag var tre såklart. Mm. Kurt Olsson och han Arne heter han va? Ja. Det är lite som en barnvänlig Agnos. och svullo. Ja, typ så. Mm. Det är nästan så jag borde säga svull och grisar vidare som filmen vi alltid återkommer till men det räknas kanske inte. Nej, det tror jag inte. Nej. Men eh, det som jag tycker är bland det roligaste i filmen heter Ja, Ollo Olsson är så jag ju. <laughs> Jag höll på att det igen. Ja, jag höll på att säga exakt samma sak två gånger i rad. Jag har blivit senildement här nu, precis i detta nu. Ja, ja. Eh, kul då, kan, då kanske jag ska ta ett spel nu då, Turrican två <laughs> Ja, precis. Eller ska jag också ta en film, kanske? Ja, du har inte så många spel. Jag har faktiskt inte så många filmer. Det är det, det är som utmärker oss två. Joel är The Movie Guy och jag är tv-spels-gay i tv-spel. Ja, tillbaka till framtiden, men de har vi pratat om. Ja, e för sig, den har jag e för sig skrivit upp också. Den första mm. gillar jag att komma till. Ja, det, ja, den räcker för att man kan de två andra ändå ganska bra. Mm. Och den är ju bäst första. Ja, men vi kan väl i alla fall konstatera att vi gillar att se om den både du och jag då, ja. uppenbarligen. Och vi har också kommit överens om att Star Wars får vi inte nämna. Nej, för de är för uppenbara. Ja. Indiana Jones-filmerna också, De har ja. vi också redan pratat om. Ja, jag vet. Men de kan ju också se hur många gånger som helst. Mm. Eh, I alla fall de tre första. Ja. Fyra har jag sett två gånger, tror jag. Mm. Det räcker. Nu sitter Joel och slickar på, på skyddet. <laughs> eh, men ska vi? har du något mer spel? Nej. <laughs> Inget alls? <laughs> Nej. All right. Nej, men alltså, det, det var lite så att fan, det är klart att det händer att jag har spelat eh, spel många gånger. Nej. Mm. Jag har ingen sånt där som jag har kan skriva upp en på en lista. Det här är varje år. Ah, Okej. Okay. Det är det som är lite grejen. Mm. Det, det är klart att jag vet att eh, jag köpte ju ett FIFA-spel mm. Och spelade lite då och då Under väldigt många år Då har jag inte spelat FIFA på flera, flera år men... Ja men FIFA, det är ju så här, FIFA 2012 eller 2013 ja. Det är väl lite som att spela samma spel varje år Ja, så Men Fast det, det känns kanske inte så mycket som att, att, säga om det. att Det känns ju inte som att varva det, som man sa Alltså att man har klarat det ja, Och vinnar Champions League Eller finns Champions League med i FIFA? Ja, men det heter något annat tror jag ja, Okej okay. Men vi kan väl säga så här då att jag spelade faktiskt igenom Life is Strange en gång till. Mm. Även om det blev ganska sekt. Det, det kändes som att det tog rätt lång tid. Det mm. blev inte samma känsla en gång till. Mm -mm. Men det tror jag säkert att jag skulle kunna tänka mig att göra en gång till. Kanske om man gör det tillsammans med någon ja. som inte har sett det förut, då skulle det bli ett väldigt sånt värde i det. Mm. För det är lite spännande något. Ja, sen är det väl alltid utvecklingen alltså för varje år. Med kontroller och fan vet vad. Ja. Det, har jag, det märkte jag i alla fall i nol spelen liksom när jag spelade dem. Eh, senaste nol spelet jag spelade seriöst var 2001, så jag kan inte säga så mycket mer. Men ja. övergången från 97 till 98 var ju ganska stor. Ja. Om vi säger så. Ja. Eh, men ska jag ta ett spel? Ska mm. vi ta ett mästerverk till Amiga igen då? Ja, på det. Det också en ganska självklar titel. Jag vet inte, jag undrar om inte vi har kört det här. Det kanske vi inte har Moonstone, A Hard Day's Night. Uh, ganska säker på att jag aldrig har spelat det. Faktiskt, tyvärr. Ja, okej. Okay. En liten ordlek där. Du vet, Beatles-låten, A Hard Day's Night. Mm. Fast det här är Night med K som är knäckt på svenska. Okej. Okay. Vilket också talar för vad spelet är, alltså ett fantasyspel. Mm. Tänkte jag att man har fått en idé från den svarta riddaren i Monty Python-filmen? Ja. Mm. Det konceptet gör man sedan ett fantasyspel på. Och det, det, han ju, det handlar ju också om våldet. Det är fruktansvärt våldsamt. Mycket blod. Extremt mycket blod Fan vad underbart det låter Okej okay, sen kommer ju såklart Doom och Quake Och det här om man gibbar och, man, och Soldier of Fortune Och här FPS då som var extremt våldsamma Där i slutet på 90-talet mm. eh, Men här Det här kom väl ändå 90-91 Där någonstans också mm. eh, Jävligt snygg sån här Handmålad grafik Ja på alla heliga miljöer, typiska fantasymiljöer, då har det här träsket med träd med alla rötter överallt och lerigt och mycket stenar i och ja, det är nyanser och färger. Det är skitsnyggt Och eh, trollska skogar, såklart. Ja. Med Stonehenge i mitten. Okej. Okay. Det är en väldigt central del i hela spelet. Mm. Eh, sen är det om det är någon form av fält alltså om det är ängar och skit eller om det är, ja vi säger fält Ja Med högt gräs och sådär, mysigt Och sen finns det en bergsmiljö där det är stora bruna berg Okej okay. <laughs> Men det är helt sjukt Man man, och så är man, man kan välja mellan fyra en blå, en röd, en grön och en orange Okej okay. Som turtles, mm. den gröna törten är min favorit <laughs> Okej. Okay. Och så um, rollspelselement. Fast ett ganska kort spel. Det har den här spelplanen bara. Som är uppdelad i de här fyra områdena: träsket, skogen, ängarna, fälten och bergsmiljön. Okay. Och i mitten har man liksom så här typ gudarnas eh, trädgård. Där du ska slåss mot den magiska väktaren. Mm. För hela grejen går ut på att någon gång varje århundrad eller vad fan det är, så kan man få en månsten. Mm. Och får man den så blir man typ bäst i världen. Okej. Okay. Ja. Det är det det går ut på. Mm. Och för att få den så måste du leta igenom små hålor med monster. Mm. Och leta igenom skattkister. Okej. Okay. För att få nycklar så du kan ta det in i mitten. Mm. du sitter och garvar då? Nej, när du sa gudarnas trädgård då fick jag direkt Garden of Eden med Iron Butterfly på hjärnan. Jag vet inte varför. Så nu kan jag inte. Nu hör jag bara det i huvudet. Där, där, där, där, där, där, Eller så kommer man till eh, Drömmarnas trädgård. Och ja. kör svärdet i Mackapacka. Okej. Okay. Det är någon såna här syra barnprogram typ som Teletubbies. Mhm. Mm ja, det är. Typ det sjukaste jag sett. Men vad kan man säga mer? Jo, för varje gång du klarar dig genom en sån nära håla så får du experience points som du kan distribuera på styrka eller om du ska tåla mycket. Eller om du ska kunna gå långt på kartan för man har begränsat med tid. Ja, okej. Okay. Och för varje dag så ändrar månen om det är fullmån eller ny nymån och sådär. Så blir man jagad av om man kör själv då, tre svarta riddare som i Holy Grail-filmen. Mm och det här spelet alltså det, det är ju blod överallt alltså man hugger huvudet av varann eh, man eh, skär svärdet så att folk går i två bitar liksom skärar på mitten man spetsar små råttor och det stora jävla troll typ, som käkar skallen av en och andra sådana stora blåa som slår sönder en totalt med stora trägrenar och det var väl inte så jättevanligt på den tiden att spelet var så fruktansvärt blodiga Mm. Idag är det ju nästan nödvändigt Om man ska tycka att någonting är kul Som vi ser South Park eller Family Guy Det är ju jävligt våldsamt också och blodigt ja. Men tänkte i 90-91 någonstans Det var kanske inte supervanligt i spel Vi hade Super Mario, vi hade Zelda vi hade... Fanns Sonic då? Jag tror det Ganska snällt Och sen så kommer det här Smack, det blodigaste Det blev förbjudet i Tyskland bland annat Ja, det är klart att det blev Nej De inte viktigare. Nej, nej, nej, nej, nej. Det är tack vare tyskarna som vi fick robotar i alla spel <laughs> Men det, är det Och sen finns det en stor drake Som flyger över himlen också Som försöker fånga en hela tiden mm. Så det är jävligt mycket Fast det är, Man kan säga så är det är ett kort spel Men det är jävligt intensivt Ja, det är, förstår jag nästan Det hörs att det är det ja. Det är både riddare och drakar Och um, Garden of Eden <laughs> Ja, In the Garden of vad fan, är det Iggy Pop som har gjort den? Ja, jag tänker på Iron Butterflies version. Jag vet inte vem som kan ha varit först, om jag ska vara helt eh, ärlig. Slayer har gjort en version på den också. Ja. Det är med i ett avsnitt av Simpsons när... har uh... ja, bytt byter ut noterna Ja, när, när Bart gör det. gör det och då är det Iron <laughs> Butterfly. <laughs> Hon har skrivit en salmen. <laughs> ja, herregud, nu har jag den också på hjärnan. Mm. Men jag tror inte jag kan säga så mycket mer om Moonstone för att jag kan sitta och ägna ett helt avsnitt till det. Ja. Det är ett spel jag kommer tillbaka till. Mm. Om man gillar mycket blod och fantasy som inte är så här generiskt töntigt, sagan har ingen naktigt. då rekommenderar jag det starkt. Mm. Och akta mikrofonen här nu så ja. man inte stup i backen. Just det. <laughs> det. Det är din tur. Ja, eh, eh, jag gjorde en liten överblick och i alla fall försökte att kolla... Eh, Um, vad är det för film Som jag ofta återkommer till mm. och, uh, Kurt Olsson Svensk komedi mm. Och jag ser att just svensk komedi då, och uh, Som gärna har några år på nacken uh, Har insett Tittar jag nog på en hel del ja, Du citerar ju minst tre fyra filmer varje dag Ja just det Man har ju till exempel Lasse Åberg filmerna Och de gamla Jönsson-ligan filmerna Det är sådana Det går alltid att se Ja, i alla fall Jönssonligan Ja, jag tänker Lasse Åberg också att, liksom att det går alltid att plocka fram. Det är mm. det där att man vet skämten men de har blivit så nostalgiska mm. att det är roligt. Så att det har ju gått så långt nu att de här filmerna, jag kan egentligen inte svara på är de bra egentligen? <laughs> jag har tänkt här att vi säger ofta komedi idag är ju skit. Mm. Alltså det, det är för överdrivet. Hade man, låt oss säga att om exakt... Den första Lasse filmen hade kommit. Ingen är skillnad. Mm. Hade man tyckt att det var ren skit då? Alltså det är lite så jag tänkte att mm. nostal det nostalgiska värdet är så jävla starkt i det de filmerna. Att det är därför och enbart därför man tycker att de är bra. Ja, alltså ja, jag har ju egentligen ingen igenkänningsfaktor i att jag vet hur det var och åka på charter på 70-talet. Nej. Då har ju mest varit eh, mamma som har förklarat varför de här är roliga. Mm. Ja men det här är jätteroligt vet du. du vet. Det var så man åkte på charter På den tiden och söp och sådär det, det var så Ja okej, okay. ja, då vet jag varför det är roligt Liksom sådär ja. Så, ja, jag, jag tycker att de är ganska kul Och mm. det var inte meningen att göra narra min mamma Nej Så att har ju, man har ju fått lära sig Att ja. det är roligt mm. och så garvar man åt det ja. Men Ole är ju för jävla rolig ja, han, är rätt. han verkar vara en skön Han är ju för jävla osmid Det, det är det jag tycker är bra. För du är Stig Helmer, han är ju rädd för allt. Mm. Jag, till exempel, han är rädd för att flyga. Och Ole, hörde du om han piloten som gjorde en looping? Och <skratt> <skratt> säger, looping. Och han bara, ja, to ganger. Så, looping, med jumbo. Det går väl inte? Jo. <skratt> alltså, sån, jag tycker att den konversationen är extremt rolig. För att det, det är liksom situationen att vara rädd för något. Och någon som inte är rädd kommer att är så osmidig. Det är samma sak när han ska åka skidor och, och är rätt, så är det, är rädd för att bryta benen, Stig Helmer. Mm. Han säger, men du behöver inte, jag tar det lite på svenska. Mm. du behöver inte oroa dig, förstår du, för de här, de här nya pexorna, det blir så okomplicerade brevmott med det här, för benet det går rakt av här vid pexkanten så, zwap! <laughs> det är liksom som du ser att det är nästan roligare när du berättar om dem än Och ser dem ja. Swap <skratt> <skratt> Ja, ja, ja Det är också Olle förresten Ja, ja. Han bryter sönder steg hem med snyinköpta skidor <skratt> De var lite röttne Ja, <skratt> <skratt> oh, fy fan Ja oh. Men ska vi ta ett spel till då kanske? Ja, men vänta lite. ja. en liten. lite. sak bara. Uh, jag hade ju tänkt att ta min sista, uh, göra en lite snygg övergång här. Mm. Uh, så om jag tar det först så kan vi avsluta med ett av dina spel till. Ja, visst. Uh, Har vi kört så länge redan? Ja, jag tror att om jag pratar en liten stund nu och sen du pratar också så ja. kommer det nog ha varit ganska länge, det tror ja, jag. Ja, visst då. Jo, ehm... Um, där har vi ju mina svenska komedier mm. Men sen så tänkte jag efter lite Och kom faktiskt på att det finns en actionfilm Som kanske inte är den allra mest självklara Inte Terminator 2, inte Rambo mm. Men eh, som dessutom är en uppföljare Och inte en film nummer två i en serie Utan en film nummer tre i serie Som jag tycker är den bästa i en, den serien Inte Terminator 3 hoppas jag Nej, eh, Dödligt vapen 3 Okej, okay, ja uh. uh, Där har vi en sån film man säger att Den serien började med Som ganska Liksom Den första filmen tycker jag är liksom En ganska rå Actionfilm uh. Och man börjar lära känna lite det här Med um, Mel Gibson och Danny Glover um, Den här uh, kemin som ska finnas mellan dem mm. Men som jag tycker Blir lite bättre i den andra filmen Än redan där för att de får in de här humormomenten som mm. faktiskt lyckas att gå hem. Men som sen är fulländade i den tredje filmen. Som faktiskt är väldigt, väldigt rolig. Mycket tack vare han skurken från ensam hemma som är med också. Ah, ja. Och gör en jävligt rolig roll. Mm. Uh, men liksom så där fick de till det med den här uh, nästan lite good cop, bad cop. Och två snutar som är väldigt olika, men som ändå kommer överens och kompletterar varandra. Mm. Bäck och Gunvald är en sån... Det är en rip-off på dödligt Sven, vapen. Svenska dödligt vapen. Ja, men, lite, men ändå så det en stor skillnad på två snutar ah, liksom, det, ja. eh, som faktiskt eh, funkar. också så kryddat med humor som man eh, garvar mycket, mm. men ändå fortfarande... Det är den filmen som det, det är ett mord när jag blir nedtryckt i cement och så bara kör de ner så är det bara blod överallt. Det är den här kombineringen, alltså väldigt otäckt ibland, mm -hmm. om man är lite yngre kanske. Men jävligt roligt också. Mm. Så just det, det var ja, de... Dödligt Vapen 3 ville jag nämna i det här avsnittet. De har jag inte sett på jävligt länge de filmerna. Mm. De tyckte jag var rätt bra när jag var yngre. Mm. Bra. Vilken... bra, bra tips så har jag någonting att göra på lördag när jag nej trött Ja, så att säga Ska vi ta spel igen då Jag ska försöka vara lite mer kortfattad Det är ju det här, jag blir inte så kortfattad När jag känner sån stor jävla passion kan 2 Moonstone är ju verkligen såna spel Som jag eh, tycker är bland de bästa någonsin Joel viskar sensuellt i mitt öra här nu jag kan ta lite Jag samma... försökte viska ett spel till dig om du inte uppfattar det alltså ja, men lite kan... särsnyggt. Men <laughs> det skit... misslyckades ja, men skit samma ta ett från listan du har. Nej men säg du det nej. blir ro... det blir roligare. Nej jag kan inte säga det tyvärr. Jaha utan säg ett <laughs> från listan nu. <laughs> ett högst olämpligt spel som vi inte ska prata om ja. någon gång. <laughs> Exakt. Nu är ju såklart jävligt nyfikna, men nej vi släpper det. Mm, men vi kan ta mer Amiga eftersom eh, Jag tycker om Amiga eh, Giana Sisters The Great Giana oh, Sisters. jävlar Nu fick jag lite sån där känsla i kroppen också <laughs> Det kommer ju ett nytt Ja, just det, det då fick Jag fick ju lite en revival där för några år sedan Till DS först eh, Och nu, eh, ja Det är väl ganska skönt Jag har till och med spelat det på en Nintendo-konsol Och det är ju en helt sjuk grej Ja för första Genesis Sisters kom ju till Commodore 64. Det finns en Amiga-version också, det är den jag har spelat. Men de fick ju dra in försäljningen på det för att Nintendo blev sura för att det var för likt Super Mario. Ja, Typs. Men Wonder Boy gick ju bra, tydligen. Ja, ja. ja nej, Wonder var inga problem, tydligen. Nej. Men det här är extremt likt Super Mario. Det är samma upplägg fast istället för två italienska bröder som har två punkar, punkartjejer, mm. och systrar och... Vad kan man säga? Upplägget är nästan exakt samma. Mm. Fast istället för... Finns det någon twist på det? Mm. Alltså om man ser om en twist är att man kan käka sampar och stor, vad har Gena Sisters då? Ja, finns ja. det något sånt? Ja, det finns ju lite mer då. Om vi ser till Super Mario 1 då, som mm. uppenbarligen är den stora inspirationskällan. Undrar fan om det inte är Manfred Dröns igen. Och Chris Hylspeck ut musiken på det här också. Fantastisk jävla musik. Machine of Supremacy har gjort en asbra cover på... Och gjorde dessutom musiken helt på det nya som kom, som ja. jag spelar på PS3. Ja, du ser. Mm. Förutom att det är exakt som Super Mario så är väl twisten är att istället för svamp så är det typ som en boll. En svär som gör att du går från att vara en typ skolflicka till en punkare. Mm. Du får också så att du kan skjuta jag tror det är Ja, jag vet inte, fan, jag kommer inte ihåg vad det är. En blixt, typ. Mm. Sen, sen kan den här skottet kan studsa på väggen, det är nästa grej. Så istället för att det blir först svamp och blomma och sen blir det inget mer, så blir det först då den här svären sen blir det en blixt, sen blir det två blixtar som gör studsar. Sen en jordgubb som gör skottet målsökande. Okay. Och sen får man typ en klocka och sen kommer en vattendroppe som gör att du kan gå i eld. Oh. ja, ja okej okay. det, det finns mycket olika items att samla Som ger olika egenskaper helt enkelt Det är, ja, det, det, är det jag hör Ja, så är så. det ju ja. ehm, Och så är det ju jävligt mycket svårare Än första Super Mario Ja, det kan jag tänka mig För jag slet ju sönder både det ena och det andra I lägenheten där när jag testade det på PS3 bara ja, Så jag det. kan tänka mig att det är den första, till och med äldre versionen, är väl säkert ännu svårare. Det skulle du inte förvåna mig. Ja, ja det, det är väl möjligt att den är. Jag har inte klarat. Jag körde på PS3 faktiskt. Mm. Eh, och så i alla fall. Och i och med att Nintendo lyckades stämma. Fan, var det. var det? Ah, skitsamma. De som hade gjort det. De fick ju dra in det i alla fall för Nintendo stämde dem och sen så finns nu Gena Sisters på Nintendo-konsoler, det tycker jag är lite kul. Ja, det är jävligt komiskt. Men det är väl också det, Super Mario var väl kanske one of a kind på sin tid? Ja, så, ja, ja precis. Men nu finns ju så jävla många plattformsspel och alla är väl lika varandra på ett eller annat sätt. Så nu gör väl ingenting om Gena Sisters hade sin grund från första början i att vara en kopia rätt av Super Mario. Mm. Idag är det ju inte riktigt så. Nej. Nu är det bara ett jävligt svårt plattformsspel. Ja, visst var det så att man på något sätt kunde hålla in en knapp och gå in om dimension. Alltså det var olika platt olika plattformar syntes i olika världar. Var inte så du... något sånt där? Ja, i den nya versionen kan du ju byta mellan systrarna, ja. Ja, är det så? det. Är också... den ena ser lite snällare ut och mm. den andra är punkare. Ja. Och så kan den, de klättra på olika saker eller springa på olika saker mm. och så... Uh, är det jävligt bra musik i det också? Ja, det är det och det är lite det svenska metalbandet Supremacy Machina Supremacy Eller Mekania Mekania Supremacy Ja, precis uh, Ja, det växlar ju mellan att vara uh, Typ electropop när du är snäll och mysig För elektropop är snällt och mysigt Och sen så blir det hårdrock när du är punkare ja. För punkare lyssnar på hårdrock så är det ju. <laughs> ett kul twist på alla möjliga sätt. Ja. ja, men det blir väl bra att ha både gamla och nya Genesis. Mm. Eh. Fan, det var ett sånt där, eh, du vet att när man känner till någonting mm. men ändå inte har tänkt på det på flera år, förstår du vad jag menar då? Mm. Alltså att en känsla kommer tillbaka. Jag kommer att satt och slet med det där jävla spelet. så alltså, jag tyckte det var svinsvårt. Det är svinsvårt. Jag har också slitit med en del på PS3 och... Eh, jag gav faktiskt upp, men jag tyckte aldrig att det var Jag skokigt. blir så förbannad att jag avinstallerar det. Och så bara, men det här vill jag aldrig mer spela. För det är ju bara ladda hem igen. Jag har väl betalt för det en gång. Eller om ja. det var något demo, vågar jag e och för sig inte svara på. Nej, Men det till Amiga har jag faktiskt klarat. Det tog mig... tio år. Nej, för Nej. helvete. 23 år. Ja. Och klara det jävla spelet. Men nu är det gjort. Ska jag ta ett spel till, eller vill du ta en film till? Uh, yeah. Yeah. Ja, alltså, titta, jag har ju en liten lista här också. Ja, ta tar den. Jävla listan. Och berätta för oss. Nej, jo. Förresten, vi tar en serie då. Ta en serie, det går bra. Serien Lost. Åh oh, fan. Som jag har sett hela tre gånger. Och som jag faktiskt nu här testade. så här, Fan, jag tittar på första avsnittet. Mm. Jag bara, fan hur mycket det finns i det avsnittet som är bra alltså. Mm. Uh, hur den fångar dig totalt. liksom uh, uh, Från att den vaknar upp med vet, ett öga som öppnas. Um, krabblar sig upp. Han har ont uh, där i djungeln. Han tittar. Fan, har ont i djungeln. Alltså. Ja, det är jobbigt nä, men lite har. blöder. Han har skurit sig på axeln på något sånt där sätt. Uh, han går ut och hittar en sandstrand. Det är jättevackert. Så tittar han åt höger och så börjar han titta åt vänster. Och då klipper det till den här flygplanskraschen som har skett där på stranden. Liksom det här, mm. den här underbara fina paradiset som man kanske kan tro sig befinna i. Och sen är nästan som helvetet istället. Och vet du, det är eld och människor som har slått sig att bara helvetet. <laughs> Vilken passion du fick nu, sa ja. Människor som har slott sitt av bara helvetet. Ja, det är roligt att säga så. Det finns nämligen en historia bakom det uttrycket. Okej. Okay. Uh, uh, det är så här. Jag hade en kompis, eller har en kompis som heter Per Arvidsson. Mm. Uh, och Jävlar, vi namn, hade en gemensam kompis som heter Joppa Andersson <laughs> på gymnasiet. Och en gång, så jag vet inte hur det här kom. Uh, <laughs> så skrev jag till Per Fan, sms. Fan, har du hört vad som hänt Jokkos fars hade? Han, nej, vadå? Och då skrev jag. han hade varit på stadium och köpt fyra par skidor. Så gick han ut och bar dem här då. Och så halkade han på isfläck och slog sig utav bara helvetet. <laughs> och i min värld säger det helt uppenbart att jag bara driver med honom. Ja. Men Per blev orolig och hörde av sig till Joker. Att han trodde att Jokos farsa hade halkat på en isväck och slått sig utav bara helvetet. Åh, <laughs> oh, vad roligt det är när man lyckas lura folk på det där viset. Ja, man får ju passa sig lite. Det kan ju bli väldigt, väldigt fel. Ja, ja jodig. Men så länge det inte är någonting allvarligt. Nej, ja, precis. Som, jag vet inte. Dödliga sjukdomar och sånt. Mm. Det är ju inte så smart, kanske. Nej. Men det som är roligt att uh, svara när folk liksom säger så här: Men uh, varför är inte de här idag? Det jag säger då: Har du inte hört vad som har hänt? <laughs> så. <laughs> det är kul. <laughs> Om min kollega är sen på jobbet och säger: Vad fan, var är Fredrik idag? Om mm. någon skulle fråga så. Mm. så sä säg så då. Har inte... har, eller har du inte läst mig lite obeshika? Har, har du inte hört vad som har hänt? <laughs> ja, men det här med handfatet. Har du inte hört det? Det är fruktansvärt. Mm. Ja. När äh, äh, vår kollega. Tänk nu kommer jag på en sån där historia vi brukar på. Mm. Äh, tänkte så här. Äh, han har väl ett halsman på sig ibland. Har han inte det? Jo. Äh, Och har han fyllt. Äh, bad äh, sitt handfat med vatten. Mm. Och så tänker jag, Jag doppar ansiktet i det och så gör rent mm. så här. Och då glider Det här smycket i halsbanden Ner i, i liksom så här Avloppet i handfatet och fastnar där Han kommer inte upp Han kommer inte upp med huvudet Tänk att det skulle avsluta så Ja Värdigt så att säga ja. Han är borta i nästan en vecka Och sen går någon in i lägenheten Och då hittar någon som så här 90 grader så. Oj. Åh nej, förlåt Alldelesammans, förlåt Nej, nej, alltså sån här sidohistorie tycker jag är jävligt roligt Jag Tycker jag att det är roligt Så är rent objektivt roligt Så det tycker nog de som lyssnar också Ska vi knyta ihop säcken? Ska vi nämna någonting mer snabbt? Vi kan väl... Nej jag har du något själv på din lista? Jag känner mig rätt nöjd jag har, jag har med ju... Loster, Alltså en serie som jag kan mm. tänka mig att se hela en gång till. Jag har ju jävligt mycket på min lista. Men det är såna här grejer jag kan spara till eh, avsnitt som eh, vi kan tillägna spelen mm. eller den här typen eh, av spel. Då tycker jag att det är bättre att vi väntar då. Jag tror det. För mm. att jag har nämligen två spel som är ganska lika som är eh, typ av en genre. Jag kan nämna dem Flashback. Både Amiga-versionen och Sega-versionen är mm. bra Och så har vi gamla Prince of Persia Finns inte det på Super Nintendo också? Jo, det gör det Ja, för jag tror att jag ägde det mm. En gång i tiden på Super Nintendo Jävligt eh, innovativt tycker jag för sin tid Det är väl det första månaden. man ska ner Och hämta någon liten dos Med en röd blinkande lampa på är det inte så... Ja, det, det är ju en liten kub som kan visa Såna här hologram mm, Just det Eh, men vad bra, men just det, det är ju en väldigt eh, Specifik <kör> typ av spel Just Flashback, Prince of Persia och mm. Another World Snygga animationer blir det ju Ja, mm, skapa animationer mm. lite sådär Det kan man ju faktiskt spara till ett annat avsnitt ja. Det kan vi göra med alla De här schmuppsen jag skrivit upp och såna här. Precis Men jag har fått några exempel i alla fall Kanske de som som jag återkommer till mest faktiskt. Ja, i filmväg så har ni ju fått eh, garanterat det i form av Kurt Olsson då. Ja, och nu sa jag inte bara miga grejen bara för att. Utan det här är också de spelen som jag spelar kanske flera gånger om året. Mm, just det. Och Turkan-musiken finns faktiskt på Spotify. För han, Chris Hülsbeck, hade en ett sån här crowdfunding-grej. Att få en viss summa så släpper han soundtracken mm. till typ nästan alla türrikans spel. Ja. Hylsbeck, eh, det låter eh, som ett företag som gör borrmaskiner tycker jag. <laughs> Black and <Hülsbecker. laughs> Ja, men en liten så. Istället för Black and Decker. Hylsbecks mm. För dig som vill ha en borrmaskin. Black Decker and <laughs> Drildo. <laughs> ja, ja lite flams så här på slutet är bra. Mm. Men ska vi nu avslutningsvis säga det att Instagram, fyrkantiga ögon med en nolla istället för ö. Så fyrkantiga nollgon. Mm. Mm. Facebook-sidan, ja. fyrkantiga ögon. Ja. Där kan man skriva, skicka meddelanden snabbt om man nu skulle vilja göra det. Ja, men det är alltid kul att få lite kommentarer med... Tips och råd, eh, kritik, mm. allt möjligt. <laughs> lite fula ord kanske. Mm. Nej, och så, om någon är duktig på att programmera musik till Amiga som har någon form av tips på vad man kan kolla på hur det där funkar på riktigt så eh, skriv gärna lite. Eller skicka något bra YouTube-klipp så slipper jag söka själv. Yes, det var allt för den här gången. Mm. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Och så ses vi, hörs vi <laughs> om en vecka. Ja, det är vi. Tack.